Music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 Aquesta nit hem obert el programa amb Ambastrit Sonne, una artista danesa que encara no ha publicat cap treball sencer. De fet, el que acabem d'escoltar, Canceled Ace, és la única peça que té publicada a dia d'avui. Una peça que forma part del nou recopilatori de Posh Isolation, titulat I Call go anywhere, but again I go with you prou extens i interessant com per dedicar-li al programa sencer d'avui. El següent tema està signat per Casimir amb el títol Layer Layer 3. I can't go anywhere, but again I go with you. És el títol del recopilatori de Push Isolation que estem repassant avui. 24 peces amb els artistes habituals del Segell, així com algunes cares noves. Un dels col·laboradors més habituals i un dels noms més destacats del Segell és, com no, Bark, el projecte de Jonas Romburg, que tant ens agrada aquí al Núvol de Fum i del que feia temps que no escoltàvem res. Òbviament també hi participa, en aquest recopilatori, i ho fa amb aquesta peça. Escoltàvem la peça que aporta Bark al nou recopilatori de Push Isolation, al que li estem dedicant al programa. Un altre dels habituals del segell és Miquel Valentin, conegut com Internazionale, que en aquest cas aporta una peça excel·lent, amb pulsacions techno i gravacions de camp, titulada Violent Viu. seguim escoltant la recopilació de Poche Isolation I could go anywhere but again I go with you la primera edició d'aquest segell en el 2018 i també la seva primera edició exclusivament en format digital el següent tema que escoltarem un tema sense títol és el que aporta Vanessa Amara projecte que vam descobrir fa un temps a través del seu segon treball You are welcome here. Estàs a la sintonia del Núvol de fum, el programa de música ambient, electrònica minimalista i experimental de Ràdio Mollet. Avui estem repassant la primera publicació de l'any del segell Poix Isolation, una recopilació en 24 temes dels seus artistes habituals, amics i coneguts. Seguim amb el so experimental i sorollós de Pius Mary, una altra de les cares més conegudes del Segell, on ha publicat tots els seus treballs. El seu tall porta per nom I Pray For Deliverance, The Size Of My Desire. Presses onto you like a lid. We gasp the dark clouds. Amongst warbled rocks. Dry desert sand. More sad than night. of the last uh, flavoring world is La electrònica de Poche Isolation acostuma a ser mig sorollosa, amb elements industrials, amb molta experimentació, i fins i tot hi podem arribar a reconèixer certa influència de músiques com el black metal. Això ho veiem en peces com la que acabem d'escoltar, de Pius Mary, per exemple. Però alhora, la música de Poche Isolation té molts cops una clara influència de les músiques urbanes, és a dir, del hip-hop, rap, trap, ara arambio, com vulgueu dir-li. I per acabar el programa escoltarem alguns exemples. Comencem amb una peça més aviat lluminosa i optimista, Bamboo Case, signada per YB en Organ Tapes. Aquesta era la peça titulada Bamboo Case i signada per Y.B. en organ tapes Una peça que forma part d'aquesta nova recopilació de Poche Isolation Ara anem a parlar i a escoltar el projecte Flora Un projecte que neix dels darrers treballs de Barg La sèrie Nordic Flora On acostuma a col·laborar amb diferents artistes Ara aquest projecte, Flora, ja opera com a projecte independent, format per Barc i la vocalista Anna Melina, i un cop més la influència de la música urbana actual, autotúnic inclòs, és més que evident que... Doncs això era Espira, del projecte Flora, format, com us deia, per Bark i la vocalista Anna Melina. I acabarem ja el programa d'aquesta nit amb un altre exemple d'aquesta influència del rap o de la música urbana en la música d'aquest segell de Poix Isolation. Escoltem el tema que aporta l'artista anomenat Kahlil, on un cop més es combina la producció experimental electrònica amb veus eh, tipus urbanes amb autotune. La peça porta el títol de Greatest. We don't drag us again a season but words describe it remain Putrid and thoughts Tired to Move through flesh and stone Be with more coats and tears no all looks and feels a like crazy again Don't all looks and feels like Doncs amb aquesta peça titulada Greatest, de l'artista Kahlil, arribem a la fi del programa d'avui, número 219 del Núvol de Fum. Un programa que hem dedicat íntegrament a repassar aquesta recopilació, aquesta primera referència del segell Post-Isolation per al 2018, aquest recopilatori titulat i call go anywhere but again I go with you un recopilatori amb 24 peces i que com heu pogut comprovar és més que interessant així que us convido a que passeu pel banc camp de Poja Isolation per escoltar-lo sencer i per fer-vos amb ell Així que nosaltres ho deixarem aquí, de moment, ja sabeu, la repetició dissabte aquí mateix a Ràdio Mollet, en el mateix horari, i el podcast disponible a partir de demà en el nostre blog, núvoldefun.blogspot.com, també a la pàgina de Facebook del programa. Així que, sense més que dir-vos, m'acomiado ja de vosaltres, ens tornarem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, dijous,